Це зовні. Коли ж бралися за якусь справу, то вгризалися в неї з однаковою настирливістю і вибудовували довкола найпростішої проблеми такі бюрократичні загорожі, хоч бися головою об стіну. Гарвай поселився поблизу від нас у Дельбрюку, зайняв там великий особняк з червоної цегли, а всередині щось чи то палацик, чи якийсь музей. Кожен свій крок він обставляв такими церемоніями, ніби був мало не англійським королем. І Попова ж сичав зневаги й ненависті до цього Томі. Я заспокоював його. Згадай казку про колобка, Попов. Я від бабки втік, я від діда втік, я й от тебе втечу. Заткнемо за пояс і цього майора. Однак спершу заткнули за пояс мене. І кому ж за пояс? Підполковник Дурас все ж узяв реванш, і треба сказати, реванш бурхливий. Щойно я познайомився з майором Гарвоєм та його командою, і щойно став розправляти пір'я, щоб показати британцям нашу радянську гордість, як Дурас завдав мені удару майже смертельного. Неждано, як сніг на голову впав він на нас у бергіш Гладбаху, але не сам і не з майором Йотковим, а з якимсь молодесеньким лейтенантиком, щось дрібненьке, молокососне, шибздик, обличчя, суцільна кімната сміху, зате обмудуруваннячко таке, що я за всю війну не бачив і на генералах, хоч заслугу лейтенантика кіт не плакав. Гвардійський значок і медаль за перемогу над Німеччиною теж новісінька, як умундурування щойно викована. Я ще такої не мав, бо поїхав сюди до перемоги. До потирав руки от удоволення, лейтенантик приндився, ну, компанія. Так, капітане Сміян, знайомтеся, лейтенант Козурін, а ваш начальник присланий з самої Москви, прошу любити і жалувати. Везти таке добро аж із Москви, і навіщо ж, аби лиш принизити фронтовика Сміяна? Мені що подавати рапорт про відправку на батьківщину? спитав я Дураса. Відставити рапорт, капітане Сміян загримів той ми тут не для рапортів, а для виконання особливих завдань, і попрошу без амбіції і амуніції вам ясно? Зберіть особовий склад і представте лейтенанта Козуріна. Я збирав і представляв шхати мені на Дураса, на козуріна, на божу благодать, коли немає Оксани коли я сам послав її туди, де вже, мабуть, порядкують отакі лейтенантики, які не нюхали пороху, а тепер прискочили на готовеньке і будуть коверзувати й козуритися до схочу. Козурін виявився занудою ще більшою, ніж мої друзі-англійці. Я навіть зрадів. Найде коса на камінь. Лейтенантик доскіпувався до кожного, ніби у відділі кадрів. А де, а що, а як? Викладай йому все, розтібай сорочку, знімай підштаники, катай автобіографію, сповідуйся, мов, перед попом. Сей не дасть спати на посту. Вимили з московських засіків, хіба ж таке добро? Гидко мені було на душі, а тут ще коляда заходив ходорком перед підполковником, припрошуючи підобідати, чи там щось перехопити на ходу. «Ти б не набридав, колядо», – сказав йому недоброзичливо. «Може, товариш підполковник поспішає, а ти зі своїми обідами-переобідами?» «Поспішаю це точно, але чарку за нове начальство вип'ю з охотою», – заїржав Дурас. «Ти сміян темний чоловік, не знаєш, яке тобі щастя привалило. Не дивись, що лейтенант такий молодий, за ним он які сили стоять». Тобі не снилося. Козурін вдоволено плямкав губами, морчив носик, блимав оченятами, як кіт у сметані. та й годі. А в нашій розкішній їдальні, прикрашеній оленячими рогами і кабанячими мордами, куляда взявся накачувати дураса і на коньяком. Підполковник залпом бахнув кілька бокалів, Кивнув коляді, щоб той не забув покласти оплетене лозою в бутиль машину, бондючно махнув мені рукою, обійняв за плече Козуріна і відбув до своїх емпірей. А я лишився з лейтенантом і з колядою.